Așa. Și cum spui aștept deja de o oră? Te aștept deja de o oră pe tine. Uh, ich warte dich. Aici ar fi o a doua propoziție de o oră, nu? Nu, că nu are ich verb. Ich warte auf dich. Uh, seit ein... Stunde. Uh, Noch eenmaal? Ik warte op dich. Ja. Seit? Ja. Mm. Cum ai spus In de stunde. Die stunde. Is die stunde? Este die stunde. Ik warte op dich uh, seit einer stunde. Seit ei? Einer stunde. Einer, exact. Einer stunde, ja? Pentru că seit cere dativul. De este Einer. Seit este de mit, ka nach. Ja? Ja. Gut, deci ik warte schon, deja, seit einer stunde auf dich poză spui, um, uh, bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Regula Simple este Warten auf acuzativ. Dar de asta spunem Ich varta auf dich. Și atunci este Auf ven. Uh -huh. Și ce aștept de o oră? Uh, vor auf Warteich. Genau. Vor auf vartei. Uh -huh. Și eu aștept de o oră ca el să vină la mine. Ik warte op hem. Zet een uur. stunde. hij zo'n uur. Kah hij zo'n Dass er, uh, bei mir kommt. Das er bei mir uur. Dat hij Bij mij komt. Nein. zo'n uur. el hij la, la mine. Kah hij zo'n uur. Er hij zo'n mir. Er kommt zu mir. Tot timpul din încurc pe astea. Ba este când e das. acolo și cont când vine. Uh, și tu când vine. Tu, da. Acum, eu asta am greșit. Da er uh, zumier comt. Nein, das er zumier comt. comt. Deci, încă o dată, eu am spus așa. Eu aștept de o oră ca el să vină. Eu nu am spus eu îl aștept pe el ca să vină, ci eu aștept ca el să vină. Ik warte darauf, Exact ein Stunde De oară ah, nu știu Zeit einer Stunde da. da er zu mir komt. Da doar că Darauf este la urmă spun ich warte seit zeiner Stunde Darauf Darauful pui exact înainte de începutul celei de a doua propoziții darauf, dass er zum mir kommt. Exact, dass er zum mir kommt. Mhm. Mm mă gândeam că e obligatoriu să-l pun după verb. Uh, nu, nu-l pui, pentru că el pui de fapt uh, el este, cum să spun, conectat cu verbul, dar nu este imediat după el. De exemplu, dacă spun eu te aștept de o oră pe tine, spun ich warte zwei stunden auf dich. Auf asta nu ne vine imediat după warten. Da? Nu, se pune înainte de substantivul pe care îl determină. Sau, cum am zis aici, Ich warte Zeitainer stunde darauf, aștept de o oră, das er zu mir kommt, ca el să vină la mine. Da? Ja? Good. Și... Um, Poți să te invit la o cafea? Um, ca dich, uh-huh, fortuinlijk, dich, bij, zu, zu, aanla, aanla met zu, kan ik dich zo eenem kafe Foarte bine Tu ainem cafea. Numai că nu spunem Can Spunem Darf Dar ich dich Einladen În sensul că Am voie să te invit Știi Am permisiunea Să te invit Can La ei înseamnă Foarte simplu Dacă pot Și sigur că poți Că ai gură De putut poți Numai că nu știu Dacă ai voie să faci asta Când trebuie să spun Can Spun Darf Și când trebuie să spun Darf Spun Can O să te obișnuiești Ai niște ziua. Deci, Darf dich zu einem Kaffee einladen, hm. Uh Sie -huh. ähm uh, Patientul pe care l-am văzut ne așteaptă pe noi. Der Patient, uh, den ik gesehen habe, ähm um... nașteaptă. Mm, wartet Ia? Yeah. uns wartet prepozi uns. cu prepoziția auf mm. wartet ah, A, întâlneț. Wartet auf uns. Foarte bine. Dar pacient wartet auf uns. Pacientul ne așteaptă pe noi. Care pacient? Denich gesehen habe, pe care l-am văzut. Good. Um. El se gândește încă la munca lui. Er denkt an. Încă? Uh, noh. Noh, foarte bine. Erdengt an. Noh. Nu, nu, nu an. Erdenkt noch. Anul er pui întotdeauna. Înainte. Ia? Seine... Seine? Arbeit. Foarte bine, că e die Arbeit, ia. Ja? Er denkt noch an seine Arbeit. Uh -huh. Și la ce se gândește el? Daran uh, denkt, daran, daran Nein. Denk. la ce? Întreb. Voran. Uh, ia. Yeah? Voran denkt uh, in. Nu. <coughs> er. Genau, Voran denkt er. La ce se gândește el? Mhm. Uh -huh. Și el se gândește la prietena lui. Er denkt an uh -huh. um, sein seine Freundin sein? Seine seine Freundin. Exact, zaine, Ca să ai un standard în cap, ține minte asta. Ich denk an dich. Ich denk an dich. Mă gândesc la tine. Pentru că asta îți spune faptul că după an urmează acuzativul. Și de asta când spui, el se gândește la prietena lui, er denkt an zaine, freundin. Da? Și dacă spun el îi dă prietenelui o okay, cheie, Gibt uh, uh hm. -huh. Er seiner Freundin, hm. Uh -huh. Ein Schlüssel. Der Schlüssel? Einen Schlüssel, Schlüssel. Genau, en Godata? Er gibt uh, seine Freundin einen Schlüssel. Exact, er gibt seiner Freundin einen Schlüssel. Mhm. Mm Sie kann er sieo invite pe ea la o bere? Darf er ähm um, darf er uh, seine Freundin ra o bere? Tzu. Einladen cu zu. Da, dar nu știu cum să pun spun laul B. Darf er seine freundin uh -huh. uh, La, tu exact, zu. ...zu ein uh, bir einladen. Încă o dată? Darfer? Darf er seine freund zu ein bir einladen? Darfer seine Freundin seine Freundin. Da, dacă dacă spunei uh, spune, poți-l pe prietenul lui, cum spunei? Um sein Freund. Nein. Zeinen. Exact, pe el, pe prieten in acuzativ, prietenul. Da. Darfer seinen Freund oder seine Freundin? Și mai departe la o bere tu? zu ein. Nem nein, zu exact că după tu e dativ, zu einem bier. Einladen. Ok. Dar fere seine Freundin zu einem, einem bier einladen. Exact, dar fere seine Freundin zu einem bier einladen. Exact, poate să-l invitem. Mhm. Gut. Și cum spui, asta depinde de decizia ta. Da, Ab abhängen je von. Von, foarte bine. Da, hängt uh, von uh, deine Entscheidung ab. Ce ce gen are entscheidung? Die Foarte bine. Și atunci este von, von deiner nerv. Exact. De Încă o dată. Das, das hängt von deiner entscheidung ab. Foarte bine. Das hängt von deiner entscheidung ab. Uh -huh. Și de ce depinde asta? Um, Wovon hängt uh, uh, das ab? Exact. Wovon hängt das ab? De ce depinde asta? Mm -hmm. Și um, asta depinde uh, de timpul pe care îl are el. Das hängt uh, Um, da. op dat het mijn Dat hangt. Wie had dat? Van zijn tijd. Dat hangt van zijn tijd. pe care îl are de prime, uh, dem dem dm dm de ce e dem? Pentru că îl avem pe uh, Da, dar practic acolo trebuie să înlocuiești pe care. Deci fii atent, structura pro pro propoziției e așa. Um, asta de timpul, asta depinde de timpul lui. Cum spui? Uh, das heimt, uh, von seiner uh, Zeit. Exact, das hängt von Zeinerzeit ab. Ab. Ia? Asta depinde timpul lui. Și acum dacă îți spun timpul lui, timpul pe care îl are, pe care îl are, nu mai depinde de fond. Acum îl pun la, la Exact. Den, er, hat. Dar de ce den? Pe care? pe care, dar pe cine îl locuiește? Pe timp. Nu? De exact, este di-tiheid. D-er. Hat. Hat. Foarte bine, dir-hat. Timpul pe care, dir-hat. Și cum spui, uh, timpul pe care îl am este foarte limitat. Limitat, nu știu. Știi um, cum se spune barieră? Mm. Știi sigur. Se spune șrancă. Di Uite, spun o, o, un sistem ca să ții minte barieră. Deci bariera este di șrancă. Avem dulap. Cum se spune? Șranc. Der șranc. Der Ia? Iar între ele, nici ca bariera orizontală, nici ca dulapul vertical, avem shrek. Shrek care înseamnă oblic, diagonal. Mm. Da? Shrank, shrek, shrancă. Iar uh, Shranken înseamnă a limita. Că exact cu ce face bariera. Limitează, pune o, o preliște undeva, da? Shranken. Și de aici avem ăsta, uh, uh, uh, verbul beshranken sau beshrankt. Beshrankt Înseamnă limitat. beșrängt. Ai auzit de beșrängt până acum? Nu, nu, nu. Dar ai auzit de GmbH? Nu. Sigur ai auzit. Toate, toate firmele din, sau majoritatea se numesc GmbH. Ah, asta cu majusturile, da? E, exact. Da. Cum este SRL în românește? Da, da, da. SRL în românește. Înseamnă societate cu răspundere limitată. Da, da. da. În nemțește este exact același lucru. GMBH, G, G înseamnă, înseamnă Gesellschaft, care e societate. Da. Asta cunoșteai, nu? Da. M vine de la Mit, B vine de la Beschränkter, adică limitat. Iar haftung înseamnă răspundere. Deci este societate cu răspundere limitată. GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ai văzut pun pe bar sau pe un restaurant fiurgar de roabă keine Haftung. Nu răspunde pentru Pentru haină pe care ți o puiem cuier, adică nu ne asumăm responsabilitatea. Uh -huh. Aia înseamnă Haftung ăla. Haftung înseamnă responsabilitate. Asta ca să asociez cu ceva, să țin minte, Beshranked. Beshranked înseamnă limitat. Și Beshranked asta se folosește și în sens peiorativ, în sens de jignire pentru cineva. Dacă spui, bizdu du exact cum spunem noi, ești tâmpit, adică ești limitat, intelectual. Înțelegi? Beshranked. Dar el înseamnă și limitat, cum, de exemplu, timpul meu e limitat. Meine time is Beshranked. E în gust, e limitat, nu e mare. E clar că decât? Da. Ok. Deci, ă, ne-am ascultat cu atenție, că chiar îmi folosește fraza asta. <laughs> Și acum să ne întoarcem la timp, timpul pe care îl am este limitat. De de time de hi. Foarte bine. De time di hub. It's best ya? Yeah? Timpul pe care la am e limitat. Good. Și... Um, colegul șefului meu m-a um, invitat la o... la un pahar de vin. Um, de uh, coleghe. Ia. Yeah. Fun. mijn bene. My name, chef. Ja. Yeah. Um. Hat. Mir. Nein. Mein invita per mine. Hat mich. Molto bine. Hat mich. Uh, um. Zu. I name, pahar de vin. Nu, la un pahar de vin. I non Foarte bine. Zu einem Glaswein eingeladen, Deci, der Kollege von meinem Chef, în loc de von meinem Chef, poți să folosești direct cazul mm. genitiv. Da, uh, deci șeful uh, meu Șeful meu este main chef. Da? Dar șeful lui meu este minus chefs. Deci dacă spun colegul șefului nu al meu, colegul șefului în general, spun der colegă des chefs. Nu? Des chefs. Asta e, e cazul genitiv des și după aia încă un s la urmă, des chefs. Și atunci dacă spun totuși colegul șefului meu der colegă minus minus șefs. Și dacă spun prietenul soțului meu, cum zici? Der uh, minus manes. Exact, der freund minus manes, oder der Freund von meinem man. Da? Amândouă sunt la fel de corecte. Good. Și um, eu încep uh, schimbul de noapte. Iha. dar. Fang, Ia. Mit. Met uh, der Nachtschicht an. Een kodata? Ik fange mit der Nachtschicht an. Ik fange mit der Nachtschicht an, oder? Dat gespuikte Nachtdienst? Um. <sus> exact. Nachdist. Ăla, ăla e masculin. Ia. Good. Și dacă spui ce încep? vas um, fang? Fa, vomit fang ich. E. An. No, an. Nu. An. Nu l pan. Oder vomit begin La fel. An fangen oder beginnen. Însă am două omit. Asta este obligatoriu. Și să ai grijă că în românește nu-l avem. În românește spunem ce încep. În nemțește spui cu ce încep. Ja? Vomit fanghihan. Vomit fanghihan. Good. Și cum spui? Ia uh, ia atentă la nutriția ei. La hrana ei. Ahtenicu auf. Foarte bine. Uh, Bi af uh -huh. uh, dan die uh, nahrung uh, ernering ernering is uh helemaal -huh. niet de grappen hrană. ernährung is de nutritie ze achtet uh, af uh -huh. die uh, la nutritie ei. Um, uh, ir Ire Foarte bine, ire no, ir. Ire, ire, ire Ire, ir. ire ernerung Exact, ire no. ernerung Pentru că ernerung e feminin, de este ire Ia? Yeah? Ia yeah. Și dacă spune ea e atentă la copilul ei? Ze achtet uh, auf uh, sein kind. Nu al lui, ci al ei. Uh, ihr, ihres, ihres kind. Nein, ihr kind. Ihr kind. Ires înseamnă al ei. Igenitief. genitiv. Știi cum ar fost uh, Ires? Dacă spuneam uh, uh, jucăria copilului ei e mică. Cum zici? Uh, jucăria? Jucărie. Uh, Ate juca, se spune? Spilă. Spilă. Jucărie se spune spilțoig. Spilțoig ein Spielzeug Nein, das Spielzeug. Das. Um, jucăria copilului ei. Exact. Um, das Spielzeug. Mhm. Mm um, ires kindes. Exact. Das Spielzeug Ires kindes. Este exact cum am spus der Freund meines manes. minus manes. Soțului meu. Ires kinde, kindes. Copilului ei. Deci numai în situația asta e ires. Altfel dacă spun copilul ei, e atentă la copilul ei, ziachtetauf ir kind. Am înțeles. Există senzația că avem în voie de un dar în cazul ăsta nu este, că i das kind. Dar este doar ir kind. Nu este ires decât când îl pui la genitiv, copilul lui ei. Ia? Ja? Good. Și um, ei ne-au invitat la dans. Sie haben zu Tanzen. Tanzen. zu Tanzen. Tanzen. Uh, eingeladen. Dar ne-am invitat pe noi. Sie haben uns. Mhm. Uh -huh. Tanzen eingeladen. Mhm. Uh -huh. Good. Uh, când eram mica, am vrut un cal. Als ich kind war. Mhm. Uh -huh ah uh, voi de ih ehm uh, einfährt einfährt foarte bine mhm uh -huh. um, asta depinde dacă ai umbrela uh, Das uh, hängt ähm uh. Als ik nu stel dat ik ze voloosse, is dat of ob? Păi, um, ob. Dat hengt ob uh, um, den regershem ab. Nou geen wal. Dat hengt. Cred că îmi trebuie și un subiect. Păi, um, asta depinde dacă tu ai umbrelă. Avem o odată A, asta și o dată tu. tu. Obdu den regensirm ab. Și unde este ai? Obdu den Dar atunci unii pun ab. Exact. Deci noi avem două propoziții aici. Asta depinde și după aia dacă tu ai umbrelă. A, în primul rând verbul este uphanging, da? Da. El cere prepoziția fond. Am uitat de prepoziție. Acum, dacă asta depinde, după depinde da, avem un... să folosesc... Um... Da-von. Foarte bine, că urmează o propoziție după aia. Das hängt da-von. Ab. S-a terminat prima propoziție. înțeles. Ob du den regel știți, Exact. Das, das hängt <cloud> da-von ab. Good. Um. Și băiatul meu mi-a spus că începe serviciul. Gas. Mm -hmm. Er de um, die arbeit um, beginnen. Da, begin. da, da, da begin trebuie să aibă Practic, trebuie să spui că el începe cu serviciu. Das hier, uh, damit. Nein. Damit da era dacă spuneam, el începe cu asta. Das hier mit uh, um, der Arbeit begin. Foarte bine. Das mit der Arbeit begin. Să, trebuie să ți sune o alarmă în cap când vezi anfangen, oder beginnen, că trebuie să fie mit. El începe cu mit der Arbeit, oder mit dem Dienst. Cum vrei, numai trebuie să fie mit, care de evident este urmat de dativ. Ia. Da? Good. Um, și Vecinei mele îi e frică de străini. Mai name is Barin. Uh, angst. For. Foarte bine. Mm, străini. Uh, Frem. Mm, da. <coughs> Dar ce, ce suntem noi aici, în Germania? Auslander. Ausländer. Ausländer. Exact. Deci, încă o dată? Și mm, asta ar fi pluralul. Exact. For den Ausländern. Ausländern. Foarte bine, da? Deci, un străin Se spune Ausländer. Ausländer, da? Mai mult străin este aceeași formă. de Ausländer. În general, substantivele astea nemțești care se termină în er, au forma de singular și de plural, plur, plural la fel. De exemplu, Fehler. Ein Fehler. 2 feller. Weet ce wat feller Greșeală, Gerei exact. Good. Of um, macler. Uh, makler, macler, makler. makler. Vais tufaz, maclerist? Macler is agentul Makler uh, Nu numai la agentul Nee. de fapt... de este orice din ăsta intermediar de exemplu ăla care face asigurări ăla se cheamă tot macler ceva care intermediază ori să închiriezi sau să cheie o asigurare sau o asigurare de sănătate sau de mașină, ăia se cheamă macler makler, der macler Și... sau dacă o să vinzi acțiuni vreodată macler Și la fel, este un maclăr, doi maclări, în formă aceeași, ia? Good. Um, și cum spui? Um, mie mi-e frică când sunt singură. I-am angst. Uh... Deci fii atent, Nu știu ce. Deci. Alț, ven. Dar până acolo mai lipsește ceva. I have angst for. Nu. Nu, da for. Foarte bine. I have angst da for. Mie mi-e frică. Și acum urmează o propoziție. Când sunt singură. Sau mie mi frică să mănânc sau să plec. Nu contează. I have angst da Și acum când sunt singură. Wann ich alleine bin. Când sunt singură. Ik mm, durus zic Wanda, mă maar ik trebuie să o folosesc numai când pun o întrebare. Nu? Mmm. Um, <trui> se pune și uh, uh, când, cum să spun, când, de, sens, de când. mi <trui> Good, um, eu îmi fac uh, griji pentru viitorul meu. Mm. Mm, nu știu dacă e reflexiv sau nu. Ba Da? Ja, ja... Als je dat zegt, Ik... Mach meer zorgen. Ik maak hem meer zorgen. Correct, ik maak meer zorgen. Genau, ik maak hem meer zorgen. Reflectiv was dat ik het nee, ik maak hem zorgen. E, ik vache mich, ik m'n spel. Ik kümere mich, ik uh, m'n preocup. Da ich mache mir Ik mi fac griji. Ik maak meer zorghe. Ja? De viitor ja. me. Für Voor? Uh, zukunft. Meine. Meine Zukunft. Die Zukunft. Meine Zukunft. Genau, für meine Zukunft. Eu m'n fac griji de viitor me. Ja? Goed. Ehm, nam mij Mer gehört. Ja. Von. von ri, uh, in. I von i ri, im. I încă odată. Ich habe uh, nicht mehr gehört. Von Stop. I. Numai că gehört trebuie să fie la urmă, că e al doilea verb. Ich habe nicht uh, mehr. De mm -hmm. von De la? Când auzi De cineva, da? Dar De spui? De uh, ascultă De educatoare. Um, de kinder. De la? De la? E de la? De la? De la? De la? De la? De la? da la? De la? De la? De la? De la? Hören no. auf. Die kinderen hören uh, van. Auf, of. Auf. Uh, die kinderen hören. Uh, auf uh, Der. Cum se het uh, ook Da, Ja. Da, dan niet der. Ik heb Ik een Da, je, dat, dat, dat, dat, dat, dat, auf. Di, iar educatoare se spune ertierin. Eh? Ertierin. Ertierin. mhm, mm ertierin. Di, ertierin. Um, alf, Nu, fără alf, Că ja, e alf înainte. Auf alf di ertierin. Mă gândeam că asta e prepoziția cu... pe care trebuie să o folosesc Da, dar da, te... nu o punem la urmă. Uite, hai să luăm celălalt exemplu. Cum spui? Eu a, a, am, au, nu, aud de educatoare. Nu, eu am crezut că verbul aufscheren, nu. la verbul aufscheren, trebuie să, pro, să folosesc prepoziția aufscheren. Dar verbul At nu este aufscheren, verbul este hören. Ah, -e. Au, înțeles. -e Aufhören înseamnă a te opri, a, a stopa. Am înțeles acum. Și atunci, da, ar fi fost Auf la urmă. Dar în cazul ăsta nu avem decât pe Hören. Deci Hören ăsta înseamnă, dacă, dacă punem cu fon. Ich höre fon im. Eu aud de el, înseamnă că aud vești de el. Dar dacă spun cu Auf, ich höre auf dich, asta înseamnă că eu ascult de tine. Adică um, ascult ce-mi spui. Și fac cum zici. Angajații ascultă de șef. Înțelegi? Atunci folosim AUF. Da, eu l-am știut la început uh, cu traducerea asta de a auzi și de a asculta, după care l-am aflat pe Gheerhan și am înțeles că mai acolo are sensul de a asculta și aici rămâne cu sensul de a auzi. Nu, nu atâta timp cât folosești cu prepoziția Auf, Hören Auf, este ca Gehörhön. A asculta, a te supune la ce zice cineva. Am înțeles. Good. Ales clar. Ales clar, da-s freudnic. Și cum spui, eu l-am întrebat de părerea lui. Ich habe in gefragt danach uh, Nu, ik habe ihn uh, gefragt nach uh, Seine Seinem seine Meinung. Meinung, C'est generell. Seine Meinung. En kwadratam? Ik habe ihn gefragt. Stopp, gefragt, Laurma. Ik heb ik zijn uh, mening gefragt. Nach. Je l'ai nach. Nach zijn mijn gefragt. Genau. Ik heb ik nach naar zijn mijn uitzonderd. Ik heb ik heb de mijn uitzonderd. Ik heb ik heb mijn coelgen naar dem ergebnis gefragt. Foarte bine. Nach dem ergebnis gefragt. Mhm. Good. Eu mă gândesc că o să vin la tine. Uh, ich denke daran Foarte bine. Das ich uh, so? zu dir Home. Foarte bine. Das ist zu dir, kommen. daran, das ist zu dir, Good. Și um, Noi uh, așteptăm deja de o jumătate de oră autobuzul. Um, had... Nu, așteptăm uh. acum, n-am așteptat. We wachten ja. half uh, halbe Stunde, stunde, halve stunde. Halve stunde op stunde uh, autobus. -tun. Da? Den bus. Genau. nou, een keer de hele Wir warten schon eine halbe stunde auf den Bus. Exact. Wir warten schon eine halbe stunde auf den Bus. Mm -hmm. Și ce așteptăm? Uh, worauf warten wir? Genau. Worauf warten wir? Schon eine halbe stunde, de o jumart de oră? Gut. Și el vine direct de la aeroport la noi. Er komt. Uh, richtig, uh, nu, richtig, ci direct. Richtige uh, Sammel, korrekt. Uh, er komt direct uh, von dem Flughafen. Warte, Bine. Uh, zu uns. Genau, er komt direct von dem Flughafen zu uns. Mm -hmm. Și avion, steek ons eens, Mene? Uh, Flucțoic Flucțoic, exact Dar țoic știi ce înseamnă? Uh, Briccheta Nu Numai ma Țoic Țoic înseamnă chestie Chistie? Chestie De aia avem șpilțoic chestie de jucat, adică jucăria Flucțoic Chiestie de zburat Avionul. <laughs> Mai avem foier toic. Ah, bricheta Chestia, chestia cu foc. Știam eu ceva cu Da? Mai avem werkzeug. toic. werkzeug. Mm, probabil cu o cheie de asta, de atelier. Exact. În, în general, înseamnă unealtă. Sau sculă. Tot ce numim noi, unelte și scule, Orice cheie, patent, toate sunt werkzeug. Adică chestie cu care muncești. Da? Când auzi cu Tsoic la urmă. Și Tsoic ăsta este Das Tsoic. De aia toate cuvintele astea compuse sunt la rândul lor Das. Da? Soic. Da, e de ajutor. Că așa cu articolele suntem la pământ. <laughs> <Eu>. Dar... <laughs> um, um, Apropo de de, de Zei, was du was Zeugen ist? Zeugen Înseamnă mm. martor. Ah, da, da, da. Ia? Ja? Ce date rămân mai de să. Dar și altă, eलाई Zeuge, i altă și i der Zeuge. Ia? Ja? Zeuge. Ia, ja? dar das Zeug i e chestia. Good. Ähm um, Fragen bis hier? Alles klar. A alles klar, ja? Gut. Um, și tu trebuie să ajut la uh, exercițiul acesta. Du uh, domos do mir uh, helfen. Oh, uh, bij La. helpen Bai. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij. bij mm dieser Jugend. Foarte bine. Încă o dată toată fraza? Tu trebuie să mă ajuți? Du mus mir helfen bei dieser Jugend. Mhm. Nu doar că avem două verbe, mus și helfen. Mhm. Du Mus mir helfen bei dieser Jugend helfen. Exact. Du mus. Mir by dieser Jubung helfen. Și dacă să zicem ea îl ajută pe el la aceste exerciții. Ah, sie hilft, uh, Foarte bine. Um, by diesen, uh, Exact, ze helps hem, by deze jubungen. Da? Și eu vă rog pentru o zi liberă. Pitezi uh, un... Um, Foarte bine. Un... um um. um? Ja? Um einer der, der Tag. Der Tag. Ik biete Sie um. Uh, een Tag een frei, uh, freien Tag. Een freien Tag. Um, einen freien. Einen freien tag. Că, la acuzativ. Einen freien. Einen roten apfel. Einen freien tag. Nu? Da. Einen, um, ich bitte Sie um einen freien tag. Când cer o zi liberă de la șef. Ja? Ich bitte Sie um. Vă rog, pentru o zi liberă. Fragen? Nu, nu, nu. Asta am mai avut-o, dar uh, na, nu, nu cred că n-am ascultat lecția asta. Dar, dar am, uh, ce-am spus altfel sau? Nu, nu, nu, zic, trebuia să o, o spun capcoadul corect, fără să mă mai importe. Uh -huh. Și cum noi ne certăm pe programul de gărzi. Vir, Triton, uns ons de... Uber. Uber. Mm -hmm. striken, uh, Uber. We strijden ons Uber... Program de gerd? En dan... Dinsplan. Dinsplan, exact. Încă o dată? Wir streiten uns über den Dinsplan. Genau. Wir streiten uns über Dinsplan. Good. Și... Um, el se ceartă constant cu colegii lui? Wir streiten, constant. Teglich. Teglich, het is een zilnig. Stieu, een spune Stendig. Stendig. Stendig. Er staat Stendig. Stendig, Stendig. Stendig. Ja, ik heb het schrijt met G. da, da, da. Ja, correct. Ik că het să met H. Da. Stendig. Er streit, ständig, uber. Er streităt. Er Că verbul este streităn. Streităt. Ständig. Ständig, uber. Mit, nai nai, Uber folosești când te ceri pe un motiv. Să ceartă pe micul dejun. Știi? Dar dacă să ceartă cu, folosești mit. Cu colegii lui? Da, se ceartă cu colegii lui. Mit dem colegen Nu, cu colegii lui. Mit dem... Nu, nu, ai lui. Seinen... N? Nem? Nein, seinen... Seinen colegen E plural. Exact, e plural. Seinen era cu colegul lui. colegen Mit seinen kolegen. El se cearta uh, uh, constant, colegiului. Și dacă spun asta, mă, mă enervează constant. Da, uh, să no, Nu, nu, nu. Asta uh, mă enervează. Uh, nu, nu se ceartă. Das, uh, da, da. Das ergere, uh, mii. Șteant, Da? Sau poți să spui, das. Nervt. Das nervt mich ständig. Avem și verbul nervan, a enerva. Das nervt mich. Și mai avem în nemțește o exprimare, das get mich auf die nerven. Mich, e, nu mi mich. nu nu mii, das get mir auf die Nerven. Das get mir. Este exact invers decât în românește, în românește spunem că mă calcă pe nervi pe mine. Și e gen calcă nervi. Exact, aici e dativ, das get mir auf die Nerven. Încalcă nervi. Să minte că e invers. Dar poți să spui și direct das nervt mich. Mă enervează. Nerv oder get mir off the nerve. Mă calc pe nervi. Das nervt mich. Mm mhm, das nervt mich ständig. Mă nervează constant, mereu. Ja? ständig. Gut. Fragen wie's hier? Nein, alles gut. Gut. Și cum spui, săptămâna viitoare facem o omletă? Abnexter Vohe. Uh, nu, abnexter Vohe înseamnă de săptămâna viitoare încolo. Nexter Vohe. Nexte. Nexte Vohe. Exact, nu-i dativ. Nexte Vohe. Uh, Mahăuzir. Mhm. Mm nu știu. <laughs> Omletă se spune Rürei. Rürei. Rurăn, rurăn înseamnă a amesteca. Deci, rurai sunt o amestecați sau o bătute, le spun ei. Rurai. Dar în situația asta e mai bine să spui cohen. Next e vocă, Nu mahen. Da. Se înțelege și dacă spui mahen, din viteză poți să spui, dar termenul corect este că gătim omleta aia. Da? Ma uh, Kohen, nu Machen. Kohen vir Ruray. Ruray. Goed. Fragen? This is hier? Genul, la... Uh, uh, articolul la Ruray? Pai, este ca la AI. La AI, Îl cunoști? Das AI? Exact, das AI. Și atunci este das Ruray. Das Ruray. Mm -hmm. Să ții minte că ăsta este... Uh, La plurale mai special este air, di air, ein ae, un ou, zwei air, air, aer. aer. Uh -huh. Dar. Știi ce înseamnă aeriastoc? Uh, Baston. Nu, aeriastoc. Ștoc înseamnă într-adevăr băți. Nee, nice sponje. Vond je? Stok, la, je tas. Sau. Daar, daar Eierstok in de salonale zwa. Ah, zo waren die. Ovar, exact. Eierstok is de Ovar. Ja. <laughs> Gut. Oké. Okay. So, Bisher hast du keine vragen. Keine vragen.